при батальйоні зв'язку. На раціях різних систем працює чітко-швидко. Добре володіє під холодною зброєю. Два брати-анки на фронті. От і все, що я знав. І багато, і мало. Мені не терпілося ближче познайомитись із моїми майбутніми бойовими товаришами. На початку липня... Штаб Першого Українського фронту перебував у Процкурові, примітка, тепер місто Хмельницький. Мене поселили у невеликому будиночку на околиці міста. У ньому ми потім жили усією групою. Майже щодня приходили до нас офіцери штабу. Відпрацьовувались легенди, вивчався майбутній район діяльності. Роботи вистачало. Запам'яталася перша зустріч з Олексієм. Він заявився до мене у будиночок надвечір. Перше, що кинулось у вічі, буйна шевелюра. Сам середнього зросту, худорлявий. Спід чуба, що спадав на лоб, весело задирикувато поблискували циганські очі. У будинок не зайшов, увірвався вихорем. Не всидить на одному місці і п'яти хвилин. Енергії через край. Я уявляв собі розвідника спокійним, урівноваженим, повільним, мовчазним. А цей балакун, яких пошукати, не посида, все робить на бігу, в шаленому темпі. Незабаром я переконався, що Олексій міг легко перевтілюватись. Коли вимагали обставини, ставав спокійним, розсудливим, окатий, всевидющий. Все вловлював його чіпкий погляд. Стріляв влучно, але тренувань не припиняв ні на день. Спочатку облюбував собі ТТ, а потім замінив його наганом. Влучніший бій – надійніша зброя. Він мав легку вдачу, швидко знайомився, дотепним словом, жартом одразу завойовував симпатію співбесідника. Ще у Проскурові ми, люди різних характерів, подружились. Я переконався, на Олексія можна покластися. Пізніше з'явилася Анка, третій член нашої групи, вище середнього зросту, з довгою косою, щупла чорнява дівчина. Зовні повна протилежність Олексію, гроза, порив, кипіння, стрімкість. «Анка, груша, втілення спокою. Некваплива із тих, що вміють навіть спішити повільно. У нашій групі наймолодше. Двадцятиріччя Анки ми відзначали 21 грудня уже у глибокому тилу ворога, у Бескидах, недалеко від хутора Євоже. Примітка. Бескиди, лісові хребти». «Передгір'я Карпат». У Проскурові Анка посилено готувалась. Відпрацьовувала техніку роботи на учбовому сіверку. Вивчала район, у якому передбачалось діяти нашій групі. Вростала у легенду. Обідали завжди разом. Анка накривала на стіл, а ми з Олексієм допомагали їй. Ні за обідом, ні під час відпочинку не заводили розмов про свою майбутню діяльність у тилу ворога. Такий був неписаний закон. Але кожен із нас постійно думав про завдання. Згодом остаточно визначили район нашої діяльності – Краків. Оголосили бойовий наказ. У ніч на 19 серпня 1944 року авіадесантом відбути на виконання спеціального завдання з приземленням у районі 12 кілометрів західніше Білян, 2 кілометри північніше шосе Краків-Катовіце. Завдання Розвідати Перше Скупчення військ у районі Кракова і чисельність гарнізону міста Кракова. Друге Перевезення військ і воєнних вантажів по шосейних шляхах і залізниці через Краків у всіх напрямках.